Tak dnes máme do 11 vysvětlení, a vždy ráno máme praktický aspekt, a večer vysvětlujeme na základě textu. Text vysvětluje nedualistický přístup k meditaci na základě toho, co se nazývá přirozené budovství, nebo lůno, tathagatu, který je, jak už jsme se zmiňovali, je vlastně takovost mysli. Ta takovost mysli, je to, z čeho mysl vychází a kam do čeho se mysl vrací. Proto Buddha se nazývá Atatágata, což znamená ten, kdo přichází v té takovosti, ten, kdo odchází v té takovosti. A do té takovosti je to takovost, protože do ní nemůžeme nic přidat, z ní nemůžeme nic odebrat. No a proto recitujeme sútru srdce, hm? vlastně tím, že si tu takovost nepřivlastňujeme, nepřivlastňování my vlastně ji dosahujeme. Hm? No a to je ten hluboký význam souvislého vznikání. Hm? Ráno mluvíme o. Praxi, mluvíme o praxi meditace na dech, kterou Buddha vysvětluje jakožto praxi, kterou sám provozuje i po probuzení stále. A je to praxe pro začátečníky, je to praxe pro pokročené, je to praxe pro bytosti. Probuzené je to praxe pro super probuzené je to praxe, která je, prostě je hlubší pochopení života hm? z hlediska filozofie života to máme západním mysticismu. Hm? Život sám hm? je ten život, který je v nás, není oddělen od toho života, který je v kosmu. Hm? A my, realizace dualistická je právě na to, aby jsme eh, to poznali tak, jak to je, že vlastně to, co se odehrává v nás, je to, co se odehrává venku. Není žádný rozdíl mezi vnitřkem a venkem. Od samého počátku ten rozdíl nikdy nebyl. Hm? No a protože my neznáme svůj přirozený stav, proto my jdeme jak vysvětluje náš traktát. My myslíme, že jdeme nalevo, ale přitom jdeme napravo, protože nechápeme, co je správný směr. Když poznáme správný směr, tak vlastně nikam nechodíme, my se vracíme k tomu, aspoň na základě této filozofie, co je nám vlastní. no A u zdroji života a tím, čím žijeme, je tež vlastně spojeno s dechem. No a ten dech, vlastně, který je v nás, nikomu nepatří. Ale my, protože Jak ta vrána, držíme ten sír v zobáku a nevidíme, že ta aktivní mysl, co máme, vlastně ruší to ticho, které je nám přirozené. No a tak se držíme toho síru a nevidíme, že ta mysl tak kráká. No a protože to nevidíme, že ta mysl tak kráka, držíme ten síl čím, <laughs> čím pevněji v zobáku, a tím pádem nejsme si toho vědomí, co jsme se učili včera, že vlastně ty naše reakce na realitu, tak jak je máme, pocházejí z té mysli, která, není, která je pasivní mysl, hm? která je karmická mysl. Která je král všech pasivních myslí, a ty se říká Alaya. -ja. Hm? To je ta mysl, která bydlí ve světě. Lí, Alaya, to se dá odvodit od sanskritského kořene lí, což je lepice. Hm? Jelikož se lepíme, no tak my nepoznáme tu realitu, která je nám přirozená a ta není dualistická. Ta dualistická realita v této tradici pochází z mysli samotné. No a v tradici tientai, já jsem se zmínil, že Ašvagóša, který je údajně autorem tohoto traktátu na vystání víry Marian, je první patriarch této tradice to tradice je tradice univerzálního probuzení žádné individuální probuzení neexistuje a vtělení tohoto univerzálního probuzení je v tradice Samanta Badra, Samanta Badra znamená užitečný Ve všem, všude. Hm? Ta mysl, kterou my neznáme, to blůno, ta táha ty v nás, to, ten lotus, co pozná Buddha, to probuzení, hm? to se ve fenoménech, tak jako Bodyčita, se ve fenoménu projevuje jako Vajra Satvák, Vajra tedy diamantový spektrum, nebo jak se tomu říká ne? Je není nic jiného než bodičita. A to, co bodičita realizuje, to je sama badra. To, co univerzální mysl realizuje, která nikomu nepatří, která je takovost, ne? která jak. Jsme se učili na začátku, první den, v uctívání Budhy. Ta moudrost nedualistická se všude rozprostírá a je odvrhená velkým soucitem. No a to je Buddha. No a ten Buddha v nás bytostech je, existuje v zakryté formě a v té tradici avatamsaka jsou to i chovájen, která je velice zajímavá tradice v čínský budismu. Ten vlastně nás probuzuje k tomu univerzálnímu probuzení. ale první musíme projít jako Sudhana, hrdina této sutry, školení 52 učitelů, kterého uvádí do té vlastně toho, že naše mysl nemá žádné hranice, nikdy žádné hranice neměla. No a tato, tento traktát, o kterým se bavíme, je s tím spojený. No a meditace na dech v čínské tradici je s tím spojená. Obznáště v této tradici tientai. V tradici tjentai, meditace na dech je šest, se nazývá šest překrásných metod, protože každá z těchto metod, jestliže ji chápeme v nedualistické mysli, může vést k pochopení. Pochopení znamená jistou přímou zkušenost ty neomezený omezený z který všechno pochází. Jenomže naše poznání ty omezené mysli, jakožto bytosti, pochází z té přechodné mysli, ne z těch mysli, která se nemění. Právě proto v této tradici ta mysl, která se mění a mysl, která se nemění, se nazývá Alaya. A my jsme se učili včera, že jakmile něco myslíme, my vlastně myslíme na to, jak říkal starý Sokrates, co vlastně nás hýbalo v minulosti a podle toho mu vzpomínáme a hýbáme se teď aktivní proces myšlení. No a ten, ta álája, stejně tak jako bhavanga v tervádovém systému, Vysudy je vlastně rezultativní mysl. Hm? Je to rezultát těch našich minulých zkušeností. Jakých minulých zkušeností toho stahování se aktivně k objektu na základě prání, na základě držení, na základě chtění, hm? na základě... Komplexu, který vlastně začíná pozornosti. Když dáváme pozornost na něco, no tak se vlastně už ak byla aktivizována hm, ta základní mysl, který se tvoří hm, dojem. Skutečného subjektu a objektu, jak jsme se zmínili včera, na základě karmického vědomí. To jsme se učili včera, to není lehké pochopit, proto já znova, znova to budu opakovat. No a ta mysl, která vlastně je podklad k té naší mysli, která se hýbe, no to, je, to, to jsou ty jemné aspekty mysli, o kterých jsme se zmínili. To je ta karmická mysl, ta mysl, která se jmenuje v teravádovém systému avar, avarjana, když už používáme sanskrit to znamená ta mysl, která se někam obrátí, ona se někam obrátí na základě té karmického vědomí. No a když se někam obrátí, tak se objeví nějaký obraz, hm, který pak automaticky uchyb, uchytí v tom smyslu, že buď se jí to líbí, nebo se jí to nelíbí na základě, a z toho je ta kontinuita mysli. Hm. A ta kontinuita mysli je vlastně už se tvoří mysli samotné, no a právě v těch jemných aspektech mysli, o kterých jsme se včera zmínili. No a teď meditujeme na dech, no a v této čínské tradici každý moment dechu, jestliže je na základě samády, jedné mysli, z které všechny mysli vycházejí, tak může být Objekt probuzení. Právě proto musíme si první vědomě proběhnout všechny ty stádia meditace na dech, familiarizovat se s nimi hm? a pak použít v této tradici tu šamatu, kterou vyvineme na objektu. Pokud ten objekt nemáme, těžko u objektu, který není definován, můžeme zůstat. Hm? Zenu A v tantrické tradici také my meditujeme na tu podstatu mysli, která se nemění. Ale pokud nemáme šamatu, my tak my se k té podstatě nemůžeme dostat. V meditaci na dechu, aspekt šamaty, jak už jsme se zmínili, je počítání, sledování dechu a postavení dechu na mentální obraz dechu, který jsme si vytvořili. Hm? Čili meditace začíná tím, že se mysl obrací na sebe. Na základě právě těch pěti smyslů, pěti, pět smyslů je leží na mentálním vědomí, to je v abydarmě, jakýkoliv abydarmě, tak jako pět kamínků vysvětlují komentáře. Leží na bubnu, jakmile buben začne zvučet, tak ty pět kamínků vyskočí. A ta mysl, která není postavená na mentální objekt, ta běží k tomu kamínku, který vyskočí nej. Nejvíš. Hm? To říkají komentář, To dává smysl? Hm? To je ta opečná mysl. Hm? No a my, když nestudujeme mysl samotnou, no tak hm, my máme stále tendenci si představovat, hm? že tam, kam se mysl obrátí ta aktivní mysl, že ten objekt je skutečný a že ten subjekt taky je skutečný. Hm? Nemáme tu tendenci? Hm? No A tu tendenci my můžeme jedině hm? utěšit tím, že budeme meditovat na mysl samotnou. Hm? Tady tento traktát podle některých učenců právě navazuje na teravádovou tradici, kde vlastně proces myšlení začíná tou avatana, Avarjana. Citta, avarjana čita je čita na základě pozornosti. My máme vůli, pokud nemáme vůli, tak nebudeme věnovat pozornost nějakému konkrétnímu obrazu, který vyšel buď z mysli samotné, což je mentální vědomí, anebo se z pěti smyslů, což je pět druhů vědomí. Jestliže vyšel z pěti smyslu, nebo jestliže přišel z mentálního vědomí, pro mě je avaržana čita. To znamená, čita jsem ta Mysl se musí obrátit k tomu obrazu. Ale ten obraz vyšel z myšly samotné, ten vyšel z bavangi nebo z Áláji, ve který už se vytvořil ten pocit, že je tam někdo, kdo myslí a je něco, co je myšleno je někdo, co vidí a ně, ně, ně, něco, co je viděno a že ty, ty věci skutečně existují. Jenomže ten dojem je vytvořen v této tradici, nedulistické meditace, už ve vědomí samotném. V jakém vědomí samotném? V tom vědomí samotný, kter, který je vlastně Zbírá naše tendence, tedy naše samskáry, to, co si myslí. Uvaříme, to pak sníme. Ten, kdo vaří, ví přesně, o co se jedná. Co si uvaříme, to sníme. No a to, co jsme si uvařili v, v, v minulosti, to pak sníme teď. Na základě naší pozornosti vůči objektu. Hm? To je těžké pochopit. Na to potřebujeme mít meditaci, na to potřebujeme mít samády, aby jsme to chápali. Hm? Když já se věnuji něčemu víc než druhému, no, tak je to proto, protože jsou tam jistý spoje, hm? S minulou zkušeností. Když ta minulá zkušenost s námi zaklepe, protože já jsem měl nedávno opravdu tvrdé zkušenosti, no tak to je ten nejlepší způsob, jak si jak poznat to, co tato sutra vypráví, že všechny ty řetězce to vypráví. Takže su sutra. Samýud Nanikája, hm? ty všechny řetězce mysli jsou prapanča. Hm? To je expanze mysli na základě prání. Hm? My si přejeme. No a pak to vnímání se množí, množí, množí, množí v nekonečném řetězce. Hm? A my ty nekonečné hrtězce pak se snažíme si je vtěsnat do mysli jako to, jakožto realitu. No a když nemají s realitou co dělat, no tak jsme psychicky postiženi. To je možné pozorovat, jestli pracujeme s psychicky. Po... Já jsem měl tu možnost. Mě... Místo správce mě nasadil tam ten, kdo je, tam měl to zpravovat. To centrum mě nasadil tři psychicky postižené, ačkoliv neměl v úřadě. <laughs> tak tak je, ty tři psychicky postižené, já jsem se o ně nechtěl jen starat, ale on za to pobíral peníze od státu. No a člověk se učí nejlíp vlastně, jak nás tam mysl zamotává právě na těch psychicky postižených lidech. Ty psychicky postižené lidi žijou v realitě, v které žijeme my stejně tak jako oni, ale ty představy jsou u nás omezené, protože my se řídíme na to, co. Z vlastně je akceptováno jako, že tam skutečně je. Hm? Proto nějak hm, jsme schopni se svými problémy své, hm, konfrontovat, když jsou to psychicky postižené lidi, se orientují na to, co tam vůbec není. Hm? No, ale v této tradici se učíme, že od samého počátku tam nikdy nic nebylo. Všecko, co hýbe mysli, to, je, to jsou pouze obrazy. A ty obrazy pochází z toho karmického vědomí, který právě v nás dělá dojem, že jsme skutečný subjekt a to, co vidíme, je skutečný objekt. No a to začíná v pervádě avarjana čitat. To je, že se vnímáme, pozornost dáme na ten obraz objektu, který nás vlastně už přitahuje nějakým způsobem nebo otahuje. Vidíme to, je to tak, musíme sami experimentovat, jinou laborator nemáme, než vlastní mysl. To je v této tradici. Když už tam ta tendence je, no tak pak ta mysl, jak Vysudy Mada vysvětluje, přijme ten objekt, prozkoumá ten objekt a rozhodne se o tom objektu. A pak vzniká ta aktivní mysl, která se vrací od tam, odkud vznikla do té, čemu říká terována. důvod existence a to je ta kontinuita. Ale ta kontinuita je právě na, na základě ty pomílené představy skutečného subjektu, subjektu a objektu. V této tradici odsa, ten, ta pomílená představa skutečného subjektu a objektu vychází z mysli samotné. Z jaké mysli? Z karmické mysli. Hm? Proto jsme se zmínili Lankavatára Sutra. Tady máme devět myslí, hm? v té máme. 7 nebo 12 nebo 16 moment, 16 momentů mysli, někdy 15 momentů mysli, tady máme 3 plus 6 9 momentů mysli. Hm? Zase v jiných systém jiých moment, ty myslí, všechny momenty mysli začínají pozornosti vůči objektu. Hm? A ta pozornost vůči objektu je daná na základě prání. žeestli hm? nemáme prání, tak, Žádnou pozornost vůči objektu nemáme. Jestliže nemáme pozornost vůči objektu, nemáme i mentální proces. Jestli nemáme mentální proces, my žijeme v mysli. Přesto dá se říci, že tam není ale je tam co? Je tam kontinuita, z za zase vychází myslí. Hm? A ta kontinuita patří právě těm mysli, která se lepí. Ta mysl, která se nelepí, žádnou kontinuitu nemá. Hm? To je ta netualistická tradice. Ta mysl, která se lepí, má kontinuitu. Hm? V tradici ten objekt mysli, která se lepí, je buď je karmanimita, hm? to je přesně vyjmenováno, tři objekty. Hm? Je to něco, co ta poslední mysl v životě uchopila. Hm? Poslední mysl v životě, proto je tak důležitá. Podle ní se podle Vysudy mladých lidí, pak ta mysl, která pokračuje v příštím životě, to, co je spojuje s příštím životem, to se jmenuje Sándy Čita. A to s Čitou, kterou jsme se narodili teď, to se jmenuje Čuty no a mezi tím je ta kontinuita mysli, která se lepí. No a mysl, která se lepí, důvod existence, no to se nazývá v této tradici, v sanskritské tradici, alaya, obydlí mysle. To obydlí mysle je naše kontinuita. A v té kontinuitě se vaří, jako když Honza tady dává dohromady fazole a rýži a, <laughs> a různé kochení, no tak se tam varí hm, vlastně ty hm, obrazy naší pozornosti, hm, který pak to, to se zmocní naší mysli a z toho vzniká ta prapanča, hm, expanze mysli na základě vnímání, Které se lepí na objekt a chce něco dosáhnout, co, co tam vidí, nějaký obraz, který považuje za skutečný, ale nevidí, že je to obraz, který vyšel z toho, z té mysli samotné. No a teď první v této tradici, která je vlastně tradice všech současně Mahajánových systémů meditace, je sice tež škola Asangin, to je založená na ty sutry. Co jsem přeložil taky, o zvázání uzlu, která je vlastně pochopení prázdnoty mysle na základě mysle, která se lepí. Tady máme pochopení mysle na základě mysle, která se od samého počátku nelepí a lepit se nemůže, protože je takovost. A to je základ všech myslí. Ale my to můžeme stejně pochopit, ten základ všech myslí, jedině na základě ty nestálí mysli. No a teď meditujeme na dech. Buddha říká, že ten dech je nejlepší objekt meditace pro začátečníky, pro pokročilé, pro bytosti probuzené, pro bytosti probuzené na začátku, pro bytosti probuzené plně. Budha sám meditoval stále na dech. No a tak meditace na dech má mnoho, mnoho form. Mnoho, mnoho form. Ale ty formy nevyjeví celek, a to je účel této tradice, medualistické meditace. Pokud my je nechápeme, proto musíme chápat, co je počítání, jak počítání navazuje na sledování objektu. Jestliže objekt sledujeme, tak mysl se obrátí, obrátí dovnitř. takže může prestat skákat těch pět kamenů, už nebudou pozorovat. Ačkoliv slyšíme zpěv ptáku, my nemůžeme se tím zabývat, ačkoliv vidíme strom, my se tím nebudeme zabývat, ačkoliv vidíme všechny tady, tak my se tím nebudeme zabývat a budeme se zabývat myslí, pokud se nezabýváme myslí, která udržuje ten dech v objektu, no tak my, říká Buddha, my neprovozujeme meditaci na dech. To je důležité pochopit. Pokud dech, aby jsme udrželi dech v mysli, musí být mentální objekt. Pokud není mentální objekt, tak my budeme myslet na to, kdo tady sedí, budeme myslet na to, co ptáci zpívají, budeme myslet na to, jestli ten strom pred, co vidíme z okna, je, je důb nebo nebo lípa. Hm? Zem, zem je tradice přímého poznání. Hm? Žák se ptá mistra, co je buddhovství. Co odpovídá místa hm? Dub za oknem, hm? My musíme tu usadit tam, kam patří. Hm? A nedělat si iluzy. to je nedualistická meditace. Hm? Ať už jsme osvícení nebo nejsme osvícení, dub za oknem je dub za oknem. To je základ. Takovost existuje proto, jak v té nestálej mysli, která nám hýbe, tak i v té mysli, která je stála, a která se hýbat nemůže. Obě dvě jsou takovost. Ale to my poznáme jině tehdy. To je paradox tohoto traktátu, když nemyslíme, když myslíme, my to nepoznáme. Protože mysl pochází z prání. Když máme prání, my na něco uvedeme pozornost. Když prání nemáme, tak... Na co uvedeme pozornost? Tak hm? mysl zůstává doma, pak když se hýbe, no tak jdu pědu. Hm? No a k čemu to vede? To, První se musí ta mysl usadit doma, aby zjistila, že ty mysli, co se hýbou, pochází z ní. nepochází od z zvenku, ale pochází z ní. To je tradice a přístup nedualistického poznání. Jestliže to poznáme, no tak ta mysl není ani venku, ani uvnitř, ani mezi. Hm? No a kde je? Hm? To jsme se naučili včera. V tý, právě v té kontinuitě, která vychází z té karmické mysli, ale ve své podstatě žádnou kontinuitu nemá. Hm? Hm? To je zem, to je tantra. Hm? No a udechu, dech my používáme proto, aby jsme hm? praktikovali vdělou pozornost. Jestliže máme vdělou pozornost, mysl se usadí uvnitř. Jestliže nemáme vdělou pozornost, mysl se neusadí uvnitř. Hm? Je to tak? Vidíme to taky. Proto dělá pozornost je klíč k uvědomění. Jestliže máme uvědomění, tak my si můžeme začít být vědomi, že ten objekt pochází z mysli. Tedy sprání uchytit nějaký objekt. Z jaké mysli? Z tradici Zenu. Jelan Sutra, máme tři mysly, tady máme devět myslí, ale ty na sebe navazují. V té máme 16 momentů mysli, všechno na sebe navazuje. V podstatě se jedná o jeden myšlenkový proces. První musíme mít. Nějaké něco uchopit v mysli, proto dáváme pozornost na konkrétní objekt. A aby jsme, když u toho objektu zůstaneme, no tak zůstaneme na základě toho, že si upomínáme ten objekt. Když si upomínáme dech, tak zůstáváme u dechu. Když si upomínáme barvu, tak zůstáváme u barvy. Když si upomínáme jakýkoliv objekt, no tak zůstaneme u toho objektu. Když si upomínáme nějaký objekt, no tak ten objekt udělá dojem v mysli. Jestliže udělá dojem v mysli, no tak ta mysl se usadí. Jestliže neudělá dojem v mysli, tak mysl se neusadí. Proto se sati nazývá paměť. Co si pamatujeme, u toho mysl zůstává, co si nepamatujeme, u toho mysl nezůstává. A hm? běží někam jinam. Když si upamatováváme dech, no tak ten dech se usadí, může usadit jako mentální objekt. Jestliže se usadí jako mentální objekt, my u něj můžeme zůstat. No, my zůstáváme u objektu v této tradici, aby jsme studovali mysl samotno, aby jsme zjistili, že ten objekt vychází z mysli samotné. A mysl samotná nemá žádný tvar, ten tvar přichází s tím objektem, kterým se obrací. Jako zrcadlo nemá žádnou podstatu a reflektuje to, co se v něm odráží. Něco hm? sama nemá žádnou náplň. Ta náplň je dána hm? tím, tím, že používáme ty mentální faktory, které tu mysl pohání. Proto oni nejsou mysl, ale samotná, ale říká se jim to, co do mysli patří. Čajta. Ale my nepoznáme mysl bez těch čajta, bez toho, co do mysli patří. No v této tradici jsme se učili, do mysli patří všecká špína a do mysli patří všecká čistota a to se tam zamixuje v mixéru. No a tomu mixéru se říká Alaya a z té pochází ty objekty. Ale my si to neujedomí, že to je... Ne, že by ty objekty nám vadily, co nám vadí, to je mysl, toho říká i módrý To je v sutách sutra, páli Barva je jako černý vůl, okolí jako bílý vůl, bílý vůl. Neškodí černýmu volu, černý vůl neškodí bílému volu. Co jim škodí, to je to jeho mezi nimi a to je mysl. To je úkaz, který se často používá v zenu, ačkoliv pochází vlastně ze suta. To jeho pochází z mysli samotné. Bílý vůl nikdy černýmu volu nevadí, černý vůl nikdy bílý mu volu nevadí. To jim vadí, to je to mezi nimi. Velice hm? zajímavé. Hm? Teď v této tradici to ho se nazývá papanča. Hm? Prapanča je expanze mysli na základě pchání. Expanze vnímání, protože expanzujeme vnímání, expanzujeme počitky, protože expanzujeme počitky, expanzujeme retězy vnímání, zase retězy vnímání expanzují počitky, retězy počitků expanzují vnímání. No a Jestliže se vyšineme z míry, no tak my vnímáme počítky na základě vnímání, které absolutně nemá co dělat s realitou. Pak si představujeme, že děláme dobro, přitom škodíme. Představujeme si, že máme dojem, že děláme dobro. Jako u mě byl jeden ten z pomocníků, co sociální případ, co stále se sebou mluvil a měl pracovat, a furt byl někde jinde, tam dlouho nevydržel. No, tak jsem se ho ptal, s čím mluvíš stále? Moc příjemný člověk. On povědala, jo, já mám firmu v Hongkongu. <laughs> Máš firmu, protože tam byli nějaké číňaní na návštěvě, tak najednou zjistil, že mám firmu v Hongkongu a stále se baví. Předtím se taky stále bavím, ale napadlo ho, že se baví s firmou z Hongkongu. Oni žijou v jiných představách. A chytí se toho, co se jim hodí. Hm? Já jsem tam měl druhýho, ten byl daleko, ten byl nejlepší ze všech. Ten byl, ten byl heterosexuál, hm? ne, ne heterosexuál, se to řeknete? Co? Trans, transsexuální, no, moc príjemný, ale úplně, úplně prostě absolutně ve svém světě. Úžasně šikovný, rozumí technologii, všemu, všecko umí opravit, no ale jenom v tom svým světě. No a teď já jsem žil tam s ním, potom ten jeden z těch, Psychický případů byl strašně agresivní, ten rozbil všecko, všechno rozbil, co, co chytlo pilu, všecky přístroje, tu, zdemolizoval tu chatu D vedle meditačky, to, to dává teď Monika celý dohromady týdny, všecko zdemolizoval, tak toho vyhodil jeden bachar, který tam dělal na stalbě od policajtu, jinak on by No a ten třetí ten byl nejlepší, ale taky absolutně ve svém světě. No a ten najednou přišel, že mě koupil auto, protože já tam sám nemůžu být a tak jsem pojedl, ale tak jak to, si koupil auto, co máš? Já jsem koupil auto, maminka mi dala peníze. No. Ale prosím tě, kupovat koupovat auto, no, tak dobře, no, když to se bude hodit, tak já ho nepotřebuju, ale mě to používat, a budeš mít jako šofér a to tak Tak jde do Liberce, hm? dojde do, do obchodu pro auta, mi já jsem. Hmm, jako, já nemůžu to podepsat, protože musím mám dluhy jo? A, a jsem v exekuci, hm? tak to podepíš. A, a moje maminka už zaplatila zálohu, všechno je na dobré cestě, tak jsem to podepsal s námi. Ten s námi šel na výlet, krásné, jako po okolí. Tam, jestli se nám to auto líbí, tak jo, výborný, nějaký korejský. Tak všechno v pořádku. Jsme se vrátili, týden prošel, dva týdny prošly, v podnicích. Tak ten manažer ten nebyl jenom, že mě ve všem absolutně jenom škodil, ten taky občan dělal dobrý taky. Tak ten tam zavolal tomu a říkal, že on je prostě psychicky postižený, žádný, žádná maminka tam žádný vklad nedala a vůbec žádný prostě... To si sám vymyslel, že koupil auto. Že u maminka na to dá peníze, to si sám vymysle. No, on v to věří, to je pro něj realita, ten prostě je prostě překvapený, že sám, že to tak není. Hm? No a teď my všichni jsme vlastně v tom stavu jenom hm? jenomže v tomto systému od ten stav prapanča vlastně pochází. Hm? z nepochopení mysli samotné. Proto jakákoliv meditace, která je skutečná, musí výjist k pochopení mysli samotné, z které vlastně všechny objekty vychází a do které se všechny objekty vrací. Ale do jaké mysli, z jaké mysli všechny objekty vychází a vrací? Z té mysli, která má kontinuitu na základě právě toho rozlišení mezi tím, co se nám líbí a co se nám nelíbí, a to rozlišení mezi tím, co se nám líbí a nelíbí, pochází z těch jemných myslí, kterými my nevidíme, v kterých vzniká to na základě karmického vědomí, vyjevení, to je Lankavatara Sutra, z těch karmických myslí vzniká vyjevení obrazu. No, a když máme vyjevení obrazu, no, tak máme rozlišování, na kterými hlupíváme. Hm? Ale ty obrazy se věví právě z ty kontinuity, hm? která je na základě toho, co se nám líbí a nelíbí. Hm? Výborná teorie. Musíme sami zjistit ve svý laboratoři, jestli je to tak, nebo není. Hm? Ašfagouša to tak vidí, ale on to tak vidí v samány. Hm? Čili my vlastně reagujeme podle toho, co nám tam mysl uvářila, jak jsme to zamíchali, to, co je zdravé s tím, co je nemocné. Udělali hm? jsme dobré hm? No a tak to, tak to jíme. Hm? Ale my jsme si vědomí, že víme to, co jsme si uvahili. Hm? Proto včera jsem vysvětlil, že je příjemné mysli, no ale teď to máme realizovat na dechu. A to můžeme realizovat jedině tehdy, jestliže my ten dech začneme chápat hm? na základě šamaty a vypašený. No a šamata je, že se mysl usadí u toho mentálního obrazu, dechu a vypasaná je pozorování, že ta nestálá mysl, která se v té mysli vyjevuje, která je založená na tom ulpívání, na těch pěti agregáty, což je náš svět, Ta nestálá mysl v této tradici je iluze. Když se odvrátíme od té iluze, tak zůstáváme u té čistoty. Když se neodvrátíme od té iluze, v tom samádi jedné mysli, když se neodvrátíme od té mysli, která běhá, no tak my nevidíme, tu iluzi. Tak spojujeme šamatu s vypašanou. V této tradici šamata a Vipašana ne, nesmí být oddělena. Jak ne, ale aby nebyla oddělená mysl, se musí usadit na mysli samotné a na to musí mít sílu šamaty. Pokud ji nemá, tak se tam neusadí. Hmm? Čili ten mentální objekt musí být stabilní. A on stabilní nebude, pokud nebudeme kultivovat saty a sampa. Saty znamená pro češtině nemáme na to ideální překlad. Doslova to znamená paměť. No a my to překládáme jako dělá pozornost na základě paměti, ale hm? na základě paměti, hm? upamatování, že hm? naše pozornost. se nenechá rušit jinými pozornostmi. Hm? No proto máme paměť toho objektu pozornosti, jestliže máme paměť tohoto objektu pozornosti, on udělá hluboký hlubokou hrýhu ve vědomí. No jestli je, že ta Jestliže je to spojeno s hlubokou zkušeností, jako je diana nebo nějaká realizace, no tak ta rýha nemůže odejít. Jestliže je to ale mělký, no tak máme plno jiných rých a když chceme zůstat u jednoho objektu, tak furt tam mysl běhá někam jinak. Mysl zůstává u toho objektu, protože mu věnujeme pozornost a věnujeme mu pozornost na základě paměti, hm? upamatování se. Jestliže ta paměť je hluboká, tak kdykoliv ten předmět potřebujeme, on se okamžitě vyjeví, my nepotřebujeme čekat. Hm? stejně tak na dech, jestliže máme silný, silnou praxi, tak kdykoliv se obrátíme k dechu. Bude to mentální obraz, mysl se umějí usadit a uklidní se, protože je to, už praktikovalo to usazení dlouhou dobu a to utišení dlouhou dobu. No a tak je to hluboké hluboký poznání. A hluboké poznání pak nemusíme dělat nic, aby mysl u něj zůstala, automaticky u něj zůstává, protože je spojena s hlubokým poznáním s hlubokou koncentrací, s hlubokým uspokojením. A hm? no, pak se nemusíme nějak postupem času vynakládat velké úsilí, nebo aby ta mysl sama hm? Odřezávala to, co tam nepatří. Hm? Tam mysl už sama běží jako pomástné, pobíjí hm? Cílou toho věmu, toho objektu. A to se děje. Meditace, a to se děje u nemocných lidí, kteří ale mají ten hluboký dojem ne nějakého meditačního objektu, nebo bez objekt, meditace bez objektu, ale nějakého toho většinou šoku, který zažili v životě a přes který se nedostali. Hm? Hm? Proto v ta šoková terapie, hop, hop, kopanec, výkry, něco nečekaného. No a když se přihodí něco nečekaného, najednou se otevřou jiné dimenze. No a to meditace na dechu. Jestliže máme možnost obrácení se pomocí dechu, v té tradici nedualistický zůstat u toho mentálního obrazu dechu, pak se můžeme meditovat na mysl samotnou. No a ta mysl samotná pak vytřídí. Hm? ty karmy, které nás vázou na ty pozornosti, u kterých se mysl uchytila. No a tím pádem mysl přestává rušit. Proč mysl ruší? Včera jsme měli ten krásný případ toho síra zobák vrány. Pokud vrána drží ten zobák, no, tak nekráká. Vydrží ten sír. No a těch, ten sír to je jak pět agregátů existence. Jestliže ten sír pustí a uvolní se, Hmm? má tu sampadžaná, má tu jasnost, ta uvědomění. Hmm? Tak ta mysl, co se hýbe, začne krákat. Hmm? No a to pozorujeme na tom dechu. Hmm? Jestliže Máme schopnost se usadit u toho obrazu dechu, můžeme aplikovat hm? pozornost na mysl samotnou. Hm? Pokud nemáme schopnost šamaty hm, u objektu, pak my se neutěšíme u té mysli samotný. Můžeme v tom pracovat na možnosti, různýma možnostma, to jsou ty koany, to jsou ty chvátov, to jsou ty je to šikantaza. se musí utěšit tím, že pozoruje to myšlení jako něco, co je krá, krá, krá, co je rušivý. No a to může pozorovat při práci, to může pozorovat při to může pozorovat při čistění zubů, to může pozorovat při zametání. No a to je zen. No a v této tradici, jestliže meditujeme na dechu, tak ten dech je úplně jiný. V tom to stále pozorujeme. Dech je jako policajt, který nás upozorní. Hm? Neblbni. Nekrákej. Hm? Protože krákáš. Nevidíš to utišení, když nekrákáš, no tak to je to utišení a v tom utišení už je vypasaná. Protože ta mysl, co se hýbe, ta kráká. A to je ten nedualistický přístup, o kterým mluvíme, tak proto o tom budeme mluvit zítra. Čínské tradici těch šest metod šamaty a vypasany se nazývá krásné metody, protože každá z nich i počítání můžou odhalit to krákání mysli a odstraňovat ho. Jaké mysly? Ta mysl, která furt chce držet ten cíl, <kli> aby. Si nebyla neuvědoměna, ne, neuvědomovala to krákání. No, výborně, tak dneska jsme zase toho napovídali a doufejme, že to bude čím dál jasnější, moc nám to nezbývá už. V pěti dnech ráno zase budeme pokračovat trochu, aby jsme poznali ten hluboký přístup meditaci na dech, ta může být čím dál tím jemnější, čím dál tím více spojená s vypasanou, kde se šamata a vypasana je nerozlišitelná. To jsou pak tantrické meditace. No a ta meditace na dech, Jestliže ji chápeme dualisticky, tak jako v čínské tradici, no, tak to je v každém momentě hm, šamaty a vypašany. My máme otevření hm, pro tu skutečnou mysl, která z té všechny objekty vychází hm, a která sama. nemá čas, ale je zdrojem kontinuity. A ta kontinuita pochází právě z toho rozlišování. Mně se líbí, mně se nelíbí. Díky tomu mysl má kontinuitu. No a v této tradici, to jsme se tam nedostali, manas, což je individuální mysl, v yoga yogačáry máme tři druhé mysle, pět smyslů, jedna mysl, individualizace, myšlení, těch pěti mysli založená na, na rozlišení pěti objektů, ty se říká Vinyana, to je ta mentální, mentální rozlišení na základě pěti snů, pak hlubší mysl, rozlišení jáství, na základě, které se říká manas, na základě kontinuity, která je na základě rozlišení toho, co se mně líbí a nelíbí, a to rozlišení toho, co se mně líbí a nelíbí, vychází, z té mysli, která se hýbe, karmické mysli, která vytváří dojem skutečného subjektu a objektu, to je manas. Podle této tradice, jestliže se nedostaneme do nedualistické tradice, my nemůžeme pochopit manas, protože stále se budeme identifikovat s nejistými zvyky, pokud věříme ve skutečný objektiv, tak ty zvyky se nerozplynou. To je ta tradice, to je o To neznamená, že to je to nějaký dogma. Je to pouze prostředek pochopení. No a jestliže poznáme tu individualizující mysl, tak můžeme poznat áláje. Podstata, ty alay, ty mysli, co se lepí, je právě ta takovost. No a to je moudrost velkého zrcadla. Jestliže máme moudrost velkého zrcadla, tak ta mysl, která je individualistická, ta se stane moudrost stejnosti, Jestliže máme moudrost stejnosti, pak ta mentální vědomí se stane moudrosti krásného pozorování. Jestliže máme moudrost krásného pozorování, no pak moudrost pěti smyslů se stane. Co chcem je uděláno. Krásné, to je přetvorení. těchto druhů, všech druhů vědomí, moudrost. A no, jestliže této tradici, jak už jsme viděli na začátku, to, co se nazývá Buddha, to je ta moudrost, která nemá žádné hranice a která má velký soucit. A je, se manifestuje těle, těle získáme meditací, jestliže máme tělo v meditaci, získáme čistou zemi a v čisté zemi se manifestuje to zrozené tělo, které máme, no a to je Mahayana, učení tři těl, které máme, ale nejsme jsme si jenom mít, protože máme tu No tak máme jisté základy pochopení toho, co se budeme učit trochu večer. No a třeba nikdy to udělá nějaký dojem, a třeba ten dojem změní náš postoj. No a v tradici zemi to nezmění náš postoj, pokud nás něco nenakopne. A to, co nás nakopnete, právě v této tradici, tam mysl, co kráká, to dobrý ový to.